الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديني ثم أما بعد دوستس فاقا زهوالا припада الله سبحانه وتعالى Господарو زملي نبيس سلامة ميري سلام نالله قسانيكا الله قميلينيكا محمدا عليه السلام نجو جسنو بوردس نجو ذرة i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna, braćo, poštovane sestre, uvažni gledatelji, kao što znate, srijeda naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi povožnjaka, autora čuvenog imama An-Nabijal Metullahi Alihi. 621. stranica za one koji žele da prate i imaju knjigu ovog formata novo poglavlje, 14. poglavlje donošenje salavata na Allahog poslanika aleyhi salatu wasalam. Imam nevi kao da želi da kaži oti koji čitaš knjigu Rijadu salihin. U ovom poglavlju ću ti spomenuti argumente koji ukazuju na vrijednost donošenja salavata na Allahog posanika, aleyhi salatu wasalam. <kuh> Mi muslimani vjerujemo da je Muhammed aleyhi salatu wasalam posljednji poslanik i da je najodabrani Allahov rob koji je kročio zemljom. Uzvišnji Allah s.a. ga je odabrao, poslao ga je cijelom čovečanstvu. Njegova poslanica, Kur'an, s kojim je došao, derogirala je sve prijedhodne poslanice. Muhammed a.s. je pečat svih poslanika. Nema muslimanima narjeđeno je da se pokoravamo Allahum buslaniku alihi salat wa salam i pokornost njemu je pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa taala. Jedan od pokazatelja odnosno jedna od obavi za prema Muhammedu alihi salat wa salam jeste i to da ga čovjek voli više nego što voli sebe i članove svoji porodici. Da, dobro ste me čuli. Jedna od obavi za ummeta Kada Muhammed alejhi salatu ve salam jeste da ummet u obaveza članovima sledbenica, sledbenicama islama da vole Muhammeda alejhi salatu ve salam Allahu miljenika više nego što voli sebe i nego što voli članove svojih porodica, tako je došlo u vjerodostojnim hadisima. Ako smo ispravno svatili ovu konstataciju, ostaje nam da spomenimo, da postoji mnogo pokazatelja da insam voli Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Svakako najveći pokazatelj ljubavi prema Božijim poslaniku alihi salatu wasalam jeste slijeđenje Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Slijeđenje Božijih poslanika alihi salatu wasalam u svakodnevnom životu i u svim ibadetima koje činimo najveći je pokazatelj ljubavi prema Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam s druge strane jedna od stvari koja i te je velik pokazatelj naše ljubavi prema Allahovom poslaniku jeste i često donošenje salavata na Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam stoga je imam en-nevi rahmetullah u ovom poglavlju Posebno, posebno dvojio argumente koji govori o vrijednosti donošenja salavata na Allahu poslanika Alihi salatu vesselam. Pa znači muslimanima, vjernicima je propisano, pa čak i naređeno da što više u svakodnevnom životu donose salavate na Allahu poslanika Alihi salatu vesselam riječima Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Znači, donošenje salavata na lauk poslanika ali i salatu wasalam je nešto što je nariđeno, a minimalno što se može kazati jeste da je to pohvalan i lijep i badet. Znači kada je u pitanju donošenje salavata na Allahu pb r i sallallahu alejhi minimalno što možemo kazati gledano sa aspekta islama jeste da je to dijelo propisano, da je naredjeno, a vidjećemo da ima situacija i kada je donošenje salavata na Allahu pb r i sallallahu alejhi ve sellem obaveza. 1043 pod vrijednost donošenja salavata na Allahu pb r i sallallahu alejhi Prvi argument kojeg imam en nevi rahmetullahi alaih citira u ovom poglavlju jeste poznati kuranski ajed iz suri El Ahzab, 56. ajet ajed kojeg mnogo puta slušamo na hudbama u toku, znači petkom, kada se drže hudbe, mnogo puta slušamo ovaj kuranski ajed. Allah Žešanu kaže, Inna Allahe vome la iketahu, yusalluna ale nabij, Ja, eyyuheladine amenu, sallu alejhi wa sellimu teslima. Kuranski ajet, kojeg mnogo, mnogo često slušamo, ubijeđen sam da velik broj ljudi ne zna značenje ovog kuranskog ajeta. Kaže su u prijevod ovog ajeta, Allah i njegovi meleki donosi salavat na, na vjerovjesnik. Allahu ekvar. Pogledajte kolika je, koliki je stepen Allahog poslanika kod uzvišenog Allaha, da uzvišeni Allah kao stvoritelj zemlje i nebesa Neko koji je neovisan o svim svojim stvorenjima, on donosi salavate na Allahog poslanika, wasalam, on i njegovi meleki. Prije nego što završimo ovaj kuranski ajet, prijevod njegov, šta znači da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala donosi salavate na Muhammeda, pa kažu islamski učenjaci, komentarišući ovaj kuranski ajet, donošenje salavata od strane uzvišenog Allaha znači donošenje salavata na Mohameda alaih salatu wasalam, jeste njegovo spominjanje Mohameda, da uzvišen Allah spominje Mohameda alaih salatu Selam kod meleka poljepim njegovim osobinama. To je donošenje salavata od strane uzvišenjog Allaha na Mohameda alaih salatu wasalam. Pa kaže uzvišen Allah, Allah i njegovi meleki donosi salavat na vjerovjesnika. Kada su u pitanju e, Meleki i njihov salavat na Božijih poslanika, a.s. podrazumijeva dovu i činjenje istighfara. Pogledajte, ista stvar, ali se razlikuje uzvišeni Allah kada donosi salavat na Božijih poslanika, spominjega ga po dobru i po lijepome kod svojih meleka, a meleki kada donosi salavat na Allah na Allahog poslanika, a.s. znači da dove za njega i upućuju znači traži istigfar za laho pustanika pa kaže se opet on kuranskom ajetu inna allahe wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ja, ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allah i meleki njegovi donosi salavat na vjerovjesnika ojednici Ovi koji tvrdite da vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete da je Mohamed Allahov robi njegov poslanik, ovi koji vjerujete u sudnji dan, ovi koji vjerujete da ćete biti proživljeni nakon svoje smrti i vi na njega salava donosite i selamemu i selamu šaljite. Ja e ohaldina amanu sallu alayhi o vi koji vjerujete ivina njega salavate donosite i selame mu šaljite. Ovaj kuranski ajet nosi u sebi mnogo mnogo koristi kao što spominju islamski učenjaci, komentatori Kur'ana, ali vidimo na početku uzvišeni Allah subhanahu wa taala spominje ovom ajetu da on subhanahu wa taala on lično donosi salavate i spominje svoga roba Muhammeda alaihi salatu po dobru i Meleki donosi na njega salavate nakon toga Allah nakon što je spomenu vjernicima da on lično donosi salavate na Allah poslanika, naređuje i preporučuje, kaže amenu. ovi koji vjerujete ovi koji za sebe tvrdite da ste vjernici i vi Ivi treba da tako činite, i vi trebate da donosite salavate na Allahu Poslanika i da mu se šaljete. Pa vidimo ovdje u naredbenoj formi: Ja ehu alladhina amanu sallu alayhi. Ovi koji vjerujete, i vi na njega salavate, donosite i selame mu šaljite. Pa znači vidimo iz ovog Kur'anskog ajeta da uzišnje Allah subhanahu wa ta'ala znajući da je za njegove robove tu jeste nas velika korist da donosi salavate na Allah posanika naredio im je nakon što im je pojasnio da i on subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa i njegova odabrana bića Meleki donosi salavate na Mohameda naredio naređuje i nama da imi donosimo salavate pa bi vjernih trebao radijeći i živeći po ovom ajetu što više što više što više da uposli svoj jezik u slobodnom vremenu ده دونسي سلادات محمد عليه السلام والسلام. Nažalost, mi moramo konstatirati da imamo velik broj ljudi koji nikada u životu nisu salava donijeli ili ne znaju za taj ibadet ili ne znaju čak ni kako se donosi salavat na Allah uposlanika. Donijeti salavat na Allah uposlanika je više nego jeznostavno riječima Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Najjednostavnija, hajda kažemo, verzija donošenja salavata da čovjek kaže Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed znači jedna od najkraćih i najjednostavnijih verzija donošenja salavata, putem koje će čovjek postići, vidjet će mnogo koristi, a s druge strane znači pokoriće se onome što od njega traži njegov gospodar uzvišeni Allah subhanehu wa ta'ala. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah i Ali i počinim sa hadisa. Rekli smo da je običaj imama Nevi da. U nekom poglavlju, ako imaju određeni kuranski ajeti koji govori o određenom pitanju, imamo nevi ispomeni nekoliko ajta nakon toga počinje sa citiranjem vjerodostojnih hadisa o određenoj temi, u ovom slučaju e, hadisi koji govori na temu donošenja vrijednost, donošenja salavata na Božih poslanika. U hadisu od Abdullah ibn Amra, il Asa radiju Allahotu, je da je čuo Allahog poslanika kako kaže Allahog poslanik, men salla alejja salaten, Sall Allahu Alehi biha ašran, ko namene donese samo jedan salavat. Allah na njega, Allah na njega za ta jedan salavat donese deset salavata, ovaj hadis bileži imam muslim. Generalno gledajući, mnogo je argumenata koji govori o vrijednosti jednoednosti salavata na lao posanika, ali kao što postoje hadisi vjerodostojni, koji govori o vrijednosti donošenja salavata na Allahog poslanika, isto tako imamo mnogo dajiv hadisa, a imamo mnogo i apokrifnih izmišljenih hadisa na Allahog poslanika alaihi salatu selam. Nama ne trebaju apokrifni hadisi da bi potvrdili propisanost donošenja salavata na Božeg poslanika alaihi salatu selam i vrijednost toga dovoljno nam je da uzvišeni Allah u Kur'anu jasno naređuje, ja ejuhel ladine amenu, sallu alaihi Ovi koji vjerujete, i vi na njega salavate donosite. Ovaj hadis koji objelži ima muslim, men salla alejja salaten, sallallahu alejha biha, alejhi biha ašran, onaj ko na mene, Allahog posanika donese samo jedan salavat, uzvišeni Allah na njega donese deset. Ovaj hadis također, ukazuje prvenstveno na propisanost ovog ibadeta. Donošenji salavatana Allahog poslanika, ali se letuje se nam jedan veliki, veliki ibadet, nažalost, opet kažemo, zapostavljen ibadet. Pa je ovaj argument, ovaj hadijskoj bilježi, imam muslim, vjerodostojen hadijs, Iz njega prvenstveno uzimamo da je propisano donositi salavat na Allahu poslanika, ali selam. S druge strane ovaj nam hadis pokazuje koliko je veliko mjesto Allahu poslanika kod uzišenog Allaha. Do tem jer da se uzišeni Allah subhanahu wa ta'ala iz poštovanja i respekta prema Muhammedu alejselatu selam obavezao da onaj kod nosi salavat na Muhammed alejselatu selam donosi salavat na Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, uzvišeni Allah donosi na tu osobu deset salavata, to jeste, kao što smo spomenuli za Boži poslanika, uzvišeni Allah svog nekog roba, koji donosi salavat na Boži poslanika, spominje u društvu svojih melika. Allahu akvar. I ne samo pazite da je rečeno ko donese deset salavata, njega će Allah jednom spomenuti. To bi bila velika nagrada. A ne... Obrnuto, ko donese samo jedan salavat, onog momenta kada kažete Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, o gospodaru, donosi salavat na Allaha, Allahovog poslanika i na njegovu porodicu, uzvišeni Allah zbog tog jednog salavata kojeg smo mi rekli, spomeni svoga roba kod svojih odabranih melika deset puta. Allahu Akbar. Pa na mogu ovaj hadis, znači koji je 100%, vjerodostojan koji bilježi mu muslim, ukazuje na vrijednost donošenja salavata na Allahov poslanika. Prvo rekli smo ukazuje na uh, utemeljenje ovog ibadeta, ibadet donošenja salavata na Allahov poslanika, ale salatu ve salam, a isto tako ukazuje na veliko mjesto Allahov poslanika kod uzivišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Mičvan na kraju predavanja, ako Bog da, odvojiti nekoliko, ajde kažem minuta, gdje ćemo govoriti o mjestima i kada je najviše propisano i najbolji donositi salavate na poslanika, ćemo o nekim korisima koji proizilazi, proizilazi iz donošenja salavata na Allahu poslanika ali prije toga, da ako Bog da, kratko prokomentarišmo hadise koji imam en Nevi spomenu u ovom poglavlju. Nakon toga imam en Nevi spomenu <clears throat> kako prije toga svi treba da se radijeći po ovom hadisu kojeg izbjelžimo muslim, da se što više trudimo, da što više donosimo salavatena Allahog poslanika kako bi nas uzvišeni Allah što više spominjao, a sama činica da nas spominje uzvišeni Allah, to je nešto što će čovjeku otvoriti nove vidike u životu, blagoslov, bereket, sreću, zadovoljstvo i tako dalje. Pa svako... Braću, moje, draga i cijenje, sestre, svako od nas treba da se trudi, pogotovo u slobodnom vremenu, vozimo se u autu, sjedimo u kući i tako dalje, znači da odvoji 50 minuta svoga vremena da donosi salavate na Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. U 1398. hadisu od Abdullah ibn Mas'uda radij Allahusvim prenosi da je Allahu poslanik rekao na sudnjem danu najbliži ljudi najbliži ljudi, znači sama činca ako budeš blizu Allahoposlanika, nemoguće da budeš u džehennemu, znači bit u odabranom društvu i bit u džennetu. Pa kaže Allahoposlanik na sudnjem danu, najbliži ljudi bit mi oni koji najviše donosi salavate na mene. Ovaj hadis bilježi Imam etirmizi, hadis je Hasen dobar. Allah poslanika alayhi salatu wa salam, postičući svoj umet na donošenje salavata, na Allah poslanika alayhi salatu wa salam kaže doista će meni, među vama, biti najbliži oni ljudi koji su najviše na mene donosili salavata. Pogledajte, samo ovu vrijednost, malo prije imali smo u hadisu vrijednost da ko donese jedan salavat na poslanika, uzvišeni Allah, donese na njega 10 salavata. Druga vrijednost jeste da insan koji donosi Dosta salavata na Allahog poslanika ali se letu oseram biće će u blizini Allahovog poslanika na sudnjem danu. Što više salavata sve veća mogućnost da budemo bliži Allahovom poslaniku ali se letu oseram na sudnjem danu. Nakon toga nakon toga u 1399. hadisu od Eusa ibn Eusa radijal Allah prenosi da je rekao Allahoposlanik je kazao petak je jedan od vaših najboljih dana. Definitivno najbolji dan u sedmici je dan petak. Pa zato u njemu donosite što više salava, salavata na mene jer se u istinu vaši salavati meni predočavaju. Allahoposlanik Selam, Govori svojima sahabima i podučava i kaži doista je jedan od najboljih dana, odnosno najboljih dan u, u, u toku sedmice jeste petak. Pa kao da se postavlja pitanje, a dobro šta da mi radimo u tom petku, Allah poslaniče, pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, pa zato u njemu, u petku, donosite što više salavata na mene. Jer se u istinu vaši salavati meni predočavaju. Allahu akbar, Allahu akbar. Ovaj hadis jasno ukazuje da je petkom dodatno lijepo i propisano činti salavate. Znači u svakom danu je lijepo i propisano donositi salavate na Allahu osanika, ali petkom je to još vrijednije i bolji. Pa kaže Allahu poslanik, petak je jedan od najboljih vaših dana, zato u njemu što više donosite salavata, jer se meni vaši salavati predočavaju. O, pitanje sada, Allahu poslanik je umro pri 1400 godina. Kako? Da li ovaj hadis vrijedi za vrijeme Allahu poslanika ili vrijedi i nakon njegovi smrti? Pa kažu ashabi, Allahu poslanik će, kako će se naši salavati tebi predočavati Kada će tvoje tijelo biti rastuhnuto, kada će znači istruhnuti u zemlji, pa je Allah poslanik rekao uistinu je uzvišeni Allah zabranio zemlji da uništava tijela vjerovjesnika. Ovaj hadis bileži Imam Ebu Davud. A sahabima je bilo nejasno Pogledajte, nije bilo uopšte sporno i problematično da neko nešto upita Allahov poslanika. Vi danas imate ljudi kad kaže ovako je, ne smiješ ništa pitati, što je dalalet i zabluda. Na lijep i kulturan način ima se pravo i učenja postaviti pitanje. Kamo li ne daj Bože ako je taj neko neznalica. Pa ako neko nešto rekne, imamo pravo da priupitamo, kažemo a dobro, šta je, zašto, kako? Asabi Allahu poslanikim kaže meni će biti predočavani vaši salavati koje vi donosite na mene. Pa kaže Asabi Allahu poslanik Allahu poslanik za ti nećeš umrijeti, za zemlja neće istronuti tvoje tijelo. Kako će se naši salavati tebi predočavati? Pa kaže Allahu poslanik uistinu je uzvišeni Allah zabranio zemlji da jedi i da nagriza tijela poslanika. Allahu ekbar. Pogledajte, ovaj hadis nosi u sebi mnoge koristi. Jedna od koristi jeste kolika je vrijednost poslanika kod uzvišenog Allaha, govori činjenca da njihova tijela i Allaho uzvišeni, Allah zabrani o zemlji da jedi iz poštovanja, respekta, odnosno zbog njihovog mjesta kod uzvišenog Allaha, pa su znači tijela Božih poslanika u zemlji i zemlja ih ne jedi. To je prva stvar. Druga stvar, ovdje vidimo, iz ovog radisa indirektno vidimo da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebisa. Kada Allah Đelešanu nešto naredi svojim stvorenjima, ona ga slušaju, zemlja je Allahovo stvorenje, kao što Ibrahim a.s. kada je bio bačen u vatru, kao što nam o tome govori Kur'an, Allah je naredio vatri kuni, berden, waselamen, ala Ibrahim. O vatro, budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Pa je vatra bila hladna i spasonosna onog momenta kada joj njen gospodar naredi. Pa uzvišeni Allah naređuje zemlji i zemlja se pokorava uzvišenom Allahu, wa pa zemlja ne nagriza tijela poslanika, ljudi koji je uzvišeni Allah odabrao poslanicu. <clears throat> Svakako, ovdje možemo spomenuti jednu dodatnu korist koja je nevjezana za hadisa, to je velik broj ljudi ima ubjeđenje da tijela šehida također ne truhnu u zemlji. Da li je to potvrđeno ispravnim šerijetskim dokazima? Ako pogledamo u Kur'an i pogledamo sunet Božje poslanika, ne postoje argumenti kao što je ovaj argument jasan, u kojima Allahov poslanik jasno kaže uzvišeni Allah je zabranio zemlji da jede i uništava tijela poslanika, ne postoji dokaz da zemlja ne jede tijela šehida. Što znači drugim riječima? Ako bi se sutra desilo da bude rat, Nekada prije ili poslije i neki čovjek pogini. Mi ga odkopamo i vidimo da je njegovo tijelo istruhnulo. To nikako ne znači da on nije šehid kod uzvišenog Allaha. Jer ne postoje argumenti da zemlja ne jede tijela šehida. Da, može Allah počastiti nekog svoga roba. I to se zove u islamu keramet. Da čovjek bude počašten od Allaha, Đelešanu preselio je kao šehid, pa uzvišeni Allah, da kak ke da tijelo tog insana ne bude uništeno od zemlje kao što se znalo dešavati da je e, u nekoliko navrata kiše su znale otkrivati i neki raznorazni bujice znale su odkopavati otk primjera radi nekada davnu e, mjesto gdje su zakopani shahidi Uhuda pa su ljudi znali naći tela koja su znači baš onaka kakva su bila kada su da kažemo e, kada su poginuli ili znači za vrijeme božjeg poslanika Ali se ledu selam ali to je keramet kojim Allah počasti određenog svoga roba posebno ali ne postoji posebno pravilo da imamo argumente da zemlja ne edi tijela şehida znači ovaj hadis jasno opet ukazuje da je propisano donošenje salavata na božjeg poslanika a pogotovo a pogotovo da se što više salavati donosi da se što više salavati donosi petkom jer će ti naši salavati biti predočeni Allahovom poslaniku alejhiselatu selam zar ne treba čovjeku veća satisfakcija Allahu ekber Allahu ekber zar ne treba čovjeku veća satisfakcija koliko bi svako od nas želio da svojim očima vidi poslanika alejhiselatu selam ali čovjek ima mogućnost da donosi salavat na božiji poslanika pa da se naši salavati predoče Božijem poslaniku a videćemo da u drugim hadisima stoji kada neko od nas poselama i Allahu poslanika a.s. da uzvišeni Allah vrati dušu u tijelo Božje poslanika da bi nekom je od nas odgovorio na selam. Allahu akbar, Allahu akbar. Kako je uzvišeni Allah milostiv prema ljudima ovog umeta, na im je toliko velika, dobra djela omogućio, znači donošenje salavata na Božje poslanika je toliko vrijedan i badet da uzvišeni Allah spominje svoga roba koji donosi salavate. Naši salavati se pred doći Muhammedu alaihi salatu wasalam duša se vraća Muhammedu alaihi salatu wasalam u tijelo da bi odgovorio na naše selame pa znači od ibadeta koji su i tekako pohvalni i lijepo i da se čini petkom što više donošenja salavata na Allahog poslanika alaihi salatu wasalam. nakon toga imame nevi rahmetullah alaihi prelazi u e, druge argumente koji ukazuju na pogubnost toga da neko čuje da se u nekom sjelu spominje Allahov poslanika alihi salatu wasalam pa ne donese na njega salavat. Šta znači to? Našao smo i opet kažem, u podneblju gdje je to nepoznanca. Kod araba je to mnogo više rasprostranjeno. Kod njih, e, kada primjer radi, neko drži neko predavanje, pa donese salavat na Božeg poslanika samo spomine Allahov poslanika pa onda samo kaže salu ala nebij i onda oni svi zajedno donesu salavat na Allahog poslanika alihi salatu Selam, Pa je znači i bade donošenja salavata na Allahog poslanika kod nas definitivno definitivno velika velika nepoznanica, velikom broju muslimana. Pa ima me nevi nakon što je citirao određene argumente koji ukazuju i na propisanost, i na vrijednost, i na bitnost donošenja salavata na Allahog poslanika alihi salatu Selam. Počinim da citira argumente koji ukazuju na pogubnost toga da čovjek bude u društvu gdje neko spomeni poslanika alihi selam, svi ostali koju čuju spomin Allahovog poslanika treba da donesu na njega salavat. Pa kaže se u vjerovostom hadisu 1400. hadis od Ebu Huriri. Prenosi se da Allahov poslanik rekao pokunjenog nosa bio onaj čovjek u čijem prisustvu bude im spomenut pa na mene ne donese salavat ovdje imamo pojašnjenu fusnuti pokunjenog nosa znači neka mu se nosu prašnu priljepi ovo je fraza kojom se neko želi ukoriti znači Allahu poslaniji kori i u negativnom kontekstu spominje osobu koja sjedi Čuje da je neko spomenuo poslanika, a nije na njega donio salavat. Znači, propisano je u ummetu našim ibadet da ako sjedimo u društvu pa je neko nešto spomenuo i kaže rekao je Allahu poslanik. Mi svi koji slušamo da je on rekao Allahu poslanik, svi treba da kažemo sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam. Znači kada neko u našem društvu spomeni poslanika, svakako koga mi spomenemo, mi ćemo doneti salavat. Ali ako mi slušamo nekog predavača, predavanje ili neki drugi, znači neku drugu govori izlaganje u kojem je neko spomenuo poslanika, propisano je nama koji smo to čuli da kažemo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed ili alejhi salatu wassalam da donesemo na njega salavat na Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Pa vidimo u ovom hadisu da Allahog poslanika alihi salatu wasalam u negativnom kontekstu spominje osobu koja bude u društvu pa neko spomine poslanika i na njega ne donese salavat na osnovu ovog hadisa i još neki drugi hadisa islamski učenjaci neki su smatrali čak obavezom vajibum da kada čujemo da neko rekne Muhammed alejselam da imi treba da donesemo na njega salavat nažalost moramo kazati i konstatirati da je ovo velika velika nepoznanica velikom broju ljudi iz naših podimlja, svakako nije to samo jedina nepoznanica, nažalost, sve broj ljudi ima mnogo, mnogo, mnogo mnogo većih grešaka, ljudi u pogledu namaza imaju greške, ljudi ne klanjaju redovno namaz, ne, ne posti mjesec ramazan, a, pa je, znači, nepoznavanje propisa vezani za donošenje salavata na lovoposlanika mnogo prioritetnije da, da ljudi ne znaju. Pa je, znači, propisa, no, ponavljamo, na osnovu hadisa, Da insan Dain sankada sjediju nekom silu, pa neko spomeni Allahovog poslanika li se le da on kaže, znači u sebi ili poluglasno, alihi salatu ve selam, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, da donese salavat na Allahovog poslanika alihi salatu ve Nakon toga imamo nevi prezentno drugo pitanje to je da li mi Da bi donijeli salavat da poslanika moramo biti u Medini ili da li mi treba da pošaljemo svoj selam što velik broj ljudi radi, evo sada će nam uskoro doći hađ pa ljudi kada krenu na hađ ljudi u, u svojoj ljubav prema poslaniku ali a u svome neznanju kažu poselami mi poslanika kada budeš kod njegovog kabura. Islamski učenjaci kažu da ovaj postupak je neispravan, pa čak velik broj njih ga osuđuje i kaže da je novotarija. Da mi šaljemo selam ponekome, nemamo potrebe slati selame ponekome Božijem poslaniku, kada mi direktno možemo poselamiti i poslati selam Allahom poslaniku, ali selam da vidimo šta nam o tome ima. Govori hadis kaže Allahu poslaniku, ka sallallahu alejhi ve sellem, "Ne tjeglju grob moj u slavlje." Nemojte da napravite od mog kabura svetkovanje. da tu dolazite, da dolazite s ciljem. Veliki broj ljudi opet grije u neznanju. Pogledajte šta znači znanje. Nije dozvoljeno, vjerujem da će se neki malo i naljutiti, oni koji nemaju znanja, a tvrdi je da voli poslanika, nije dozvoljeno otići u Medinu s ciljem da posjetimo kabur poslanika, ali i seletu osalam. Nama je dozvoljeno otići u Medinu, da posjetimo džamiju Božije poslanika, jer Božiji poslanik je rekao u erodostojnom hadisu, nije dozvoljeno sedla, osedlati i posebno putovanje poduzjeti osim Posjete tri džamije. Džamije u Mekke, Harema, džamije Božeg poslanika i Kuc. To su tri džamije koje je dozvoljeno Maksuz posjetiti. Tu su tri džamije koje je dozvoljeno maksus posjetiti. E, ako smo došli u džamiju Božjeg poslanika, tada nam je propisano da odemo posjetiti kabur Božjeg poslanika, alihi salatu vesselam, a ne da idemo idem iz Bosni maksus, uzimam avio kartu i rezervaciju, želim da posjetim kabur poslanika. Allahu poslaniki kaže: "La taj'alu qabri 'idan." Nemojte Nemojte moj kabur učiniti svetkovanje, nemojte dolaziti i da njega obilazite. Ovdje svakako jedan poseban odgovor je onima koji obilaze neke druge kaburove. Allahov poslanik, Allahov miljenik, najbolji Allahov rob. Kaže, nemojte moj kabur posebno posjećivati, nemojte svetkovati. A mi imamo danas ummet je iskušan Kaburima, obilascima kaburova, turbetima i onome što im sliči. Pa ljudi vezuju svoja srca za mejita, za turbe, neki čak dovi, neki klanjaju, neki kurbane kolju mrtvim ljudima. Što je mnogo opasno, dotim jer je da određena ta dijela mogu čovjeka izvesti iz vjeri Islama vraćimo se mi našim hadisu la taj'alū qabran 'īdan nemojte od kabura praviti sjetkovanje donosite salavate na mjene, jer zaista vaši salavati meni dolazi bez obzira gdje se vi nalazili aha pogledajte kaže Allahu poslanik ali selatu s selam Nemojte moj kabor učinti mjestom svetkovanja. Donosite salavate na mene jer zaista vaši salavati meni dolazi bez obzira gdje se vi nalazite. U jednom vjerodostom Hadesu stoji da Allah poslani kaže Inne Allah ima meleke posebne koji samo hodaju po zemlji. Samo hodaju po zemlji i donosi Allahovom poslaniku selame kojemu šalju stanovnici zemlje, odnosno njegovi sljedbenici. Posebni meleki zaduženi kada neko od nas poselam i Allahov poslanika da on to dostavi Božijem poslaniku. Pa je li bolji ispravniji spravniji raditi po ovom hadisu i poslati svoj selam po meleku ili ga poslati po nekom hadžiji? Pa nije znači ispravno niti ima potrebe da mi šaljemo salate salavate i selame poslaniku. Mi to možemo učiti u svojoj kući jer poslanik Ali Selam kaže meni vaši salavati i selami dolazi magdje vi bili nije uvijek da budete u Medini niti da pošaljete meni selam ponekom i gdje god da vi budete meni će ti selami doći i bit će mi rekli smo ima vjerodosti hadis da Allah poslani kaže doista Allah ima posebne meleke koji hodaju samo po zemlji i kruži i dostavljaju poslaniku selame njegovog umeta Allahovom poslaniku aleyhi salatu wasalam nakon toga Imam nevi u 1402. hadisu spominja na hadiskoj smo malo prije spominuli da laopo sanik od Abu Huriri se prenosi da laopo sanik alejhi selam kazao kada god mi neko od vas na zove selam kada god neko od vas na zove selam Allahu posaniku alejhi selam uzvišeni Allah vrati mi dušu kako bi mu uzratio na selam. Hadi izbilježi imame budavu, cvrdosti i lancem prenoslac. Allahu ekber. Pogledajte počasti. Pogledajte ove veličine. Neki učenjac su da se ovo odnosi na konkretno nazivanje selama Allahom poslaniku u Medini. Znači kada čovjek posjeti džamiju Božih poslanika, tada mu je propisano da posjeti kabor Božih poslanika i da poselam je Allahom poslanika i Abu Bekra i Omera. Kada, kada čovjek nazove Allahom poslaniku selam, Uzvišeni Allah oživi i vrati dušu Muhammedu alihi salatu wasalam I on čovjeku odgovori na taj selam Allahu akbar kada, kada odlaza ku Medinu ne bi imao druge vrijednosti A ima i svakako mnogo mnogo Osim da čovjek tada ima priliku da direktno nazove selam Božim poslaniku i da uzvišeni Allah zbog tog selama vrati dušu u tijelo Božijeg poslanika i da on odgovori čovjeku na taj selam to bi bilo dovoljno vrijednosti da čovjek ode u Medinu. Pogledajte jedno veliko veliko vrijedno dijelo. Iako ima učenjaka znači istini za volju koji kažu da bilo koje slanje selama Božijem poslaniku i nazivanje selama znači da li bilo blizu ili bilo negdje u daljini Uzvišeni Allah zbog toga čovjeku, e, zbog toga Uzvišeni Allah tome poslaniku Muhammedu vrati dušu da bi on odgovorio čovjeku na selam. Ali u svakom slučaju znači ima veliko velik broj učenjaka odnosno jako mišljenje koji zastupaju činjenasti da se ovo ovaj hadis odnosi samo na ljude koji iz blizine na zovu selam Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Nakon toga 1403. hadis Opit jedan hadis koji ukazuje na pogubnost toga da čovjek bude u društvu gdje se spomeni poslanik Alihi salatu vesselam pa ne donese salavat na poslanika. Kaže se u hadisu Ali radi Allahu tamo da Allahu poslanik rekao škrtac je onaj u čijem se prisustvu spomeni poslanik pa ne donese salavat namen hadis bilježi Imam Tirmizi. Allahoposlanik alaihi salatu wasalam kaže škrt je onaj insan jer ga to ništa ne košta. Čuješ da je neko rekao Muhammed a ti kažeš alaihi salatu wasalam ili kažeš sallallahu Alehi wasalam. Pa je znači Allahoposlanik u ovom hadisu pokudio onoga ko čuje riječi Čuje spomen Allahoposlanika njegov ime, ne donese salavat, pa ga je spomenu u kontekstu da je skrtac. Malo prije smo vidjeli da je Allahoposlanik još u jednom hadisu, u negativnom kontekstu, spomenu osobe u čijem prisusu se spomeni Allahoposlanik, a oni ne donesu salavat na Boži poslanik. Nakon toga imam ne nevinam citirao nekoliko hadisa, mi ćemo samo odabrati jedan u kojem su asabi došli Božim poslaniku, alih salatu wasalam, pa su mu kazali odnosno ima prije toga jedan hadis pa onda dolazi ovi hadisi e, jedan vas haba kazuje Allaho poslanik ali se čuje nekog čovjeka kako u namazu uči dovu a da prije to nije hvalio veliča uzvišnog Allah niti donio salavat na vjerovjesnika pa je rekao Allaho ova je požurio znači Allaho poslanik je čuo čovjeka kako dovi neki kažu da se ovaj hadis odnosi na namaz Ali Allah poslanik, ono što je nama bitno pojenta je da je rekao ova je požuriju. S od novom hadisu i nekim drugim argumentima kažu islamski učenjaci neće biti primljena dova koju čovjek izrekni a nije na početku dovi je počeo sa zahvalom Allahu i salavatom na poslanika. Zato mi kada god govorimo dovi o ibadetu, dovi uvijek kažemo propisano i pohvalno. Lijepo je da čovjek na početku dovi počne sa riječima Alhamdulillahi alamin hvala Allahu i da donese salavat riječima Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed nakon toga da počne dovu koju on hoće. Znači propisano i pohvalno je čak ima argumenta i hadisa da je Allah poslanik rekao dova koja nije početa sa zavalom Allahu i sa poslaniku na Božih poslanika ona je između zemlje i nebesa stoji. Znači ona je prekrivena hijabom, zastrta je sve dok se ne donese salavat na Božih poslanika. Pa je znači iz ovog hadisa vidimo da je pohvalno i lijepo da čovjek prije nego počne doviti zahvali se Allahu i donese salavat na Božih poslanika. Nakon toga rekli smo دي الله بسانك عليه الصلاة والسلام rekli smo Allah-u poslaniće mi znamo kako da donosimo selame na tebe ali kako da donosimo salavate na tebe pa je Allah-u poslani kareji salatu islam podučio asabe kako u namazu da izgovaraju salavate a kako izla namaza da donosije salavate poznato je donošenje salavata rječima Allahumme salja la Muhammed wa ala ali Muhammed kema saljite ala ali Ibrahim inneke hamidun međid Allahumme barikala Muhammed wa ala ali Muhammed kema barakte ala rahim inneke Hamidun Međid. Ovaj hadis bileži Imam Buharija i Muslim. E, ovi donošenji salavata ima, hajde da kažemo, različitih načina i sam Imam Menevi je spomenu ovdje nekoliko različitih načina, ali ono što je nama bitno da onaj način donošenja salavata u namazu, na taj način možemo izvan na, na, namaza donosti salavate na Božih poslanika pa kada imamo vremena, slobodni smo, možemo znači ponavljati ovaj ibadet. Allahumma salli ala Muhammedim wa ala ali Muhammed kema salli ta'ala Ibra Ibrahimu wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ali Ibrahim innaka Hamidun Majid znaci donosim salavata na Allahu sanika ali salatu wa salam ima raz načina ono što je najkraći najjednostavniji da kažemo Allahumma salli ala, ala ali Muhammad ili znači neki od stičnih načina i metoda e, ostaje nam za kraj ako Bog da u nekoliko u narednih desetak minuta ćemo pokušati spomenuti neke e, situacije kada je dodatno propisano donošenje salavata. Mi smo rekli generalno da je donošenje salavata ibadet i nije ograničen. Znači čovjek kada ide putem, kada se vozi u autu, kada je u liftu, kada hoće spavati, kada ustani poslije namaza, prije namaza, kada god čovjek hoće, može donositi salavate na Allahog poslanika alihi salatu vaselam. Ali imaju određene situacije opet shodno hadisima Božeg poslanika koje su izuzete i za njih je, hajde kažimo obećano nešto posebno. Pa primjer radi od situacija kada je pohvalno dodatno se uči salavat jeste, rekli smo na tešehudu, kada čovek prouči etahijatu, nakon toga znači učenje salavata na log poslanika, ali ih selatu wasalam, nakon što se prouči ezan, Propisanom muslimanima i nažalost sto petito veliki broj ljudi ne zna da kada muezin uči ezan da mi ponavljamo ono što muezin uči. Pa kada muezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi kažemo Allahu ekber, Allahu ekber. I tako ponavljamo za muezinom osim riječi hayya 'ala s-salah, hayya 'ala l-falah, kada govori Pa kada muezin završi, mi ponovimo za njim Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illa Allah, je završio. Nakon toga nama je propisano da donesimo salavat na Božih puslanika. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Allahumma rabbe hadi daveti <totim> tame wa salatil qaime nakon toga se uči ona poznata dova koja se uči nakon ezana. Ali znači pohvalno i lijepo nakon ezana da se prouči salavat nakon toga se uči ona dova koju je Allah uposlanik preporučio i obećao je da ona ko bude kontinuiran učio tu dovu nakon ezana da će inša Allah, imati šefat ili za zauzimanja Allahoposlanika na sudnjem dano. Treća situacija, rekli smo u onom hadisu eh, kojim je Allahoposlanik rekao eh, da se što više salavata donosi petkom, znači jedna od situacija kada je propisano povećati i kontinuirano donositi salavate, jeste petak. Pa imamo, znači prva stvar jeste eh, u namazu na sjedenju, na tešehudu, poslije eh, ezana, Rekli smo treća situacija m, u toku dana petka što više, kada čovjek osvani i kada omrkni. Kada čovjek osvani i omrkni, u nekim hadismima je čak došla posebna nagrada za osobu koja donosi salavate kada osvani i omrkni. da ali se se I takvoj osobi obećao šefat i za uzimanje. Isto tako povalno i lijepo je da čovjek kada ljudi se okupljaju, kada sjedi, da ta sila ne budu prazna, da se u njima samo priča o dunjalku, već da tu bude i priči o vjeri, da se spominje poslanik i da se donosi salavati na Allah poslanika, jer Allah poslanik, ali se latu selam znači P pokud ju sjela ona sjela u kojima se sjedi i ništa se, znači ne priča odvire i ne spominje se Allaho poslanik i ne donosi se salavati na Allahovog poslanika alaihi salatu selam. Isto tako e, lijepo je, rekli smo e, prije dove, prije dove lijepo učiti salavate a po nekim učenjacima je lijepo i završiti dovu sa salavatima na Allahog poslanika alaihissalatu wasalam. E, vidjet ćemo, na primjer, kada se u Mekki Medini uči e, kunut dova, vidjet ćemo u velikom broju slučajeva, kunut dova se završi sa salavatima na Allahog poslanika alaihissalatu wasalam. Prilikom ulaska u džamiju i prilikom izlaska iz džamije isto lijepo je i spomenuci posebni argumenti hadisi Božeg poslanika da je pohvalno i lijepo donositi salavate na Allahog poslanika alaihissalatu wasalam donositi salavate na Allahog poslanika nakon drugog tekbira prilikom klanja dženazi namaza. Kada se znači klanja dženaza namaz donosi se prvi tekbir imamo učenje posle prvog tekbira, ja lično sam stava da se posle prvog tekbira uči fatiha dok imamo kod nas znači mišljenje i velik broj ljudi praktikuje da se uči subhaneke, nakon drugog nakon drugog tekbira se uči salavat na Allahog poslanika alihi salatu selam. Isto tako Uh, pohvalno je lepo je u teškim situacijama, onda kada čovjek ima brige, kada je zamišljen, kada ima znači neke ne, neizlazne situacije, što više donosi ti Salavate na Allahu Poslanika alihi selatu selam, rekli smo pohvalno i lepo donosi Salavate na Poslanika onda kada čujemo da je neko spomenuo ime Allahu Poslanika alihi selatu selam <clears throat> i rekli smo zadnja 11. situacija u svim tim nekim situacijima vidjeli smo da Allah poslani kaže donosite na mene salavate meni će biti predočeni vaši salavati bez obzira gdje vi bili pa nije izuzeo neku situaciju nad nekom situacijom. I na kraju ako Bog da samo nekoliko koristi, neki desetak petnaest koristi koji su opet izuzete iz hadisa Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, koji govori o salavatima. Znači, koliko je ovo bitan i badet, imamo učenjaka koji su zasebna dijela od kojih je Ibnu i drugi pisali, zasebna dijela koja samo govori o vrijednosti i drugim stvarima vezani za salavat Božijeg poslanika. Pa prva korist jeste Da čovjek onog momenta kada bude donosio salavate i činio taj ibadet na taj način je pokoran, uzvišen umallahu jer je uzvišen i Allah Kur'anu rekao ovi koji vjerujete donosite salavate na poslanika pa donošenje salavata na poslanika čovjek na taj način je pokoran svome gospodaru u onome što mu je naredio. Druga stvar jeste... Da čovjek na taj način, hajde da kažemo, radi ono što je njegov gospodar radio, uzišen Allah kaži, Inna i Doista Allah i njegovi meleci donosi salavatine poslanika, pa mi činimo ono što je radio naš gospodar i ono što radi njegovi meleki. Isto tako, od koristi rekli smo, Donošenje salavate jeste da uzvišeni Allah donosi salavate na osobu koja donosi salavat na Allahog poslanika. Rekli smo kada ne bi bilo druge nagrade za donošeni salavata, osim toga da uzvišeni Allah donosi deset salavata na osobu koja je donio jedan salavat na poslanika, to bi bilo više nego dovoljno. Una kim hadis ma vir odostunim došlo je da onaj ko donese salavat na Božeg poslanika li selatu selam da će uzvišeni Allah mu oprostiti deset griha da će mu pobrisati znači 10 pogrešaka ili 10 griha da će mu e, Upisati deset dobrih dijela i da ćemo povećati stepen za deset deređa. Allahu ekber. Znači imamo u dostavi vjerovosti na disa se spominje tri stvari. Spominje se brisanje deset grijeha, upisivanje deset cevapa i podizanje stepena za deset deređa. Allahu ekber. Pogledajte kako je ovo veličanstven ibadet i oni koji, znači, koji je Allah Đelešanu nadahnuo da mnogo donosi salavatane poslanika, treba da znaju da su u jednom velikom, velikom ibadetu. Na njih uzvišeni Allah spominje da im se zbog jednog salavata upiše deset nagrada, da im se oprosti deset grija i da im se stepen poveća za deset, za deset deriđa. Isto tako rekli smo da je velika mogućnost da se dova primi Ne kažemo da je sigurno, ali dova koja se započni sa zahvalom Allahu i sa salavatom i dova koja se završi sa salavatom. Isto tako, u mnogo argumentata je spominuto da insan koji mnogo salavate donosi na da će imati zauzimanje Allahog poslanika na sudnjem danu. <kuh> u nekim adisma je došlo da su neki ashabi spominuli Allahom poslaniku da oni jedan dio vremena provode u dovi, a jedan dio provode u salavatu, pa im je poslanik ali se leo tu je sram povećavao, povećavao, povećavao, doti mir da je kazao bolje vam je da cijelo vrijeme donosite salavate nego da učite dovu. Ako vi budete donosili salavate, Allah će vam ispuniti ono što vi imate od briga i ono što ste dovili. Pa je znači donošenje salavata na poslanika razlog ispunjavanja odnogo, odnosno odagnavanja onoga što čovjeka muči od briga. Pa kada čovjek ima različitih briga i problema, jedan od razloga kako da ih riješi jeste često i mnogo donošenje salavata na Allahovog poslanika. Rekli smo često donošenje salavata na Božeg poslanika i razlogom da čovjek bude u blizini Allahovog poslanika na sudnjem danu, a blago se onome ko bude u blizini Allahovog poslanika na sudnjem danu, Isto smo rekli, kada insan donese selam i poselam je Allah poslanika, velika je to počast da uzvišeni Allah Vrati u tijelo Božih poslanika dušu da on insanu lično odgovori na selam, pa je to definitivno velika stvar. <kuh> I rekli smo zadnja stvar, čovjek donoseći salavate na Božih poslanika od sebe odagnava ono pokuđeno svojstvo škrt, škrtosti, jer Allah poslanik je kazao doista je škrtonaj onaj koji, koji čuje da je neko spomenuo moje ime, a nije donio svojstvo. Salat i salavat i selam na Allah poslanika. U svakom slučaju ovo je jedno veoma interesantno, lijepo poglavlje. Imame Nevi Rahmetullah i sakupio je, objedinio je određene argumente koji govori o vrijednosti donošenja salavata na Božeg poslanika Alehi Salatu. Selam rekli smo koliko je to interesantna tema, koliko ima mnogo argumenta o tome, govori činica da su određeni učenjaci pisali zasebna dijela koje govori o, o propisima, vrijednostima, adabima kako se ponašati prilikom donošenja salavata na Allah poslanika. Vraćamo na početak, braćom dragice i cijine, sestre iskoriste svoje slobno vrijeme što više salavata na Boži poslanika ali i salatu wasalam, donosite a vidjeli smo tokom ovog našeg predavanja koliko različitih nagrada očekuje insana koji svoj jezik uposli donošenjem salavata na Boži posanika, a reksmo da je to definitivno jedan od velikih pokazatelja naše ljubavi prema Allahom posaniku, ali i salatu wasalam na kraju subhaneke اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك <تصفيق>